Мъдростта на народите. Първата лекция – китайски афоризми. Втората – испански. Третата – руски. И три по-къси идеи за размишления. Тоест пак афоризми с продължения. Първата – африкански. Втората – български. И третата – продължения – руски. Следваща лекция – на 3 септември. Започвам с първата лекция, китайски форизми. Честността не се предава по наследство. Мъдър е този, който разбира същността на събитията. Усърдният труд ражда майстора. Работата се страхува, от решителния човек. Не се страхувай от тежък труд. Страхувай се от празни разговори. Възвишен е този, който е лишен от хитрост. Който е разбрал истината, се стреми към неща, които ги няма в света. Когато трябва да е решителен, мъдрият човек изключва напълно света. Да имаш любов, това е хиляди пъти по-ценно от регулирането на дишането и от упражненията в съзерцание. Когато наблюдаваш изпадналите в затруднено положение, гледай за какво се мечтаят. Ако човек е овладял себе си, съблазните на света са слаби. Покой сред покоя не е истински покой покой сред бурята, това е покоя. Който ни пада духом в безнадежно положение, той е истинен човек. Пак ще повторя. Който ни пада духом в безнадежно положение, той е истинен човек. Не се отрича и от истината, в угода на всеобщата заблуда. Не прогонвай бедността, прогони безпокойството от нея. Значи не прогонвай бедността, прогони безпокойството от нея. Да се разболееш и едва след това да признаеш здравето, за съкровище, това не е проницателност. Болестта се превръща в учител, погрижи за здравето. Дружба, построена на изгода, никога не е здрава. Рибата вижда примамката, а не вижда въдицата. наистина един много дълбок въпрос. Сега в последната лекция имаше и в София един много приятен човек, но той е постигнал. 30 години се занимава с бойни изкуства, ходил е в Китай, както и да е, но искам да кажа друго. Веднага видях красотата му, душата му, смирението, чистотата. И той правилно след толкова години преподаване и хора и отдаденост, е стигнал до правилния извод. Няма полза от схватки. Ходил е в Китай, видял, че дори има китайски учители в известен смисъл напреднали, но не са разбрали същността на древните. Древните казват Мече е в сърцето. Няма никаква борба, никаква битка. Там се намира главния меч ако ти си чист можеш да го задвижваш. Затова той се отказа от тези неща плува в океана, както е ново дорасло, както каза на естествено и такива души, като срещаше, е много приятно, защото няма в тях нищо. Нищо не може да бъде владяно просто естество. Много така. Бедите идват тогава, когато хората забравят да работят върху себе си. Бедата е огледало, което разкрива истинската Ти същност. Незгодите ни отнасят в дълбоки води. Не за да ни удавят, а за да ни пречистят. Който е роб на чувствата си, никога не е господар на волята си. Значи, който е роб на чувствата си, никога не е господар на волята си. Тук само ще ви кажа нещо кратко, което изнесех в София в неделя за емоцията. Значи, емоцията е символ на зависимост. Това е уловеност. Уловен си от капана на света и от смърта. Човека на емоцията не може да се движи по пътя на себепознанието на истинското развитие. Това не трябва да се бърка с чистата радост. Но от другия месец ще говорим повече за тези неща. Съдбата, не се, вли... Съдбата се влияе от натрупването на добрите дела. Добрия късмет може да вещае нещастие, което на своя ред може да е скрита благословия. Значи първо може да вижтае нещастие, което на свой ред може да е скрита благословия. Законите са непотребни, когато хората са чисти и са неприложими, когато са покварени. Изпитанията са скрити дарове. Да бъдеш искрен с лицемерните е опасно. Благословиите в сегашния живот са се трупали в миналото. Добрия късмет е проклятие за глупавите хора. Че добрия късмет е проклятие за глупавите хора. Безполезно е да се учиш на мъдрост, а да живееш глупаво. Бъбривостта е покана за много беди. Една единствена снежинка може да огъне листото на бамбука. И той да се пречупи. И да бързаш, и да не бързаш пътят и е дълъг. Животът израства от бедите, а смъртта израства от охолството. Много хора правят усилие да се доберат до ада. Въздържанието строи крепост в ума. Дарбата сама по себе си е нищо, ако я нямаше възможността. Ако не можеш да промениш съдбата си, промени отношението си, подхода си. Съмнението може да бъде по-жестоко от самата действителност. Осърдието е съкровище с неоценима стойност. Ако искаш да откриеш благотворните влияния на земята, първо се здоби и с тези на небето. Истинският успех идва отвътре. Успехът не е в нещата. Успехът е в тебе. Разрухата в човека съответства на неговото лукавство. Значи разрухата на човека съответства на неговото лукавство. Това бяха китайските афоризми.